Учителя Петър Дънов, Бенса блудният син, рече още, някой си човек, имаше двама синове от Лука, 15 глава, 11 стих. Ще вземе само 11 стих. Христос е неподръжаем в своите примери. Блудният син е един великолепен сюжет, върху който велики проповедници в света държали знамените проповеди, извеждали се поука за това как трябва да живеят поколенията. Доколкото зная, всички проповедници от времето на Христа до наше време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 Този господин бил престъпник, който извършил едно убийство. Той се изповядал за престъплението и изповедникът го посъветвал как да опрости греховете си. Както знаете, има известни закони, които задължават изповедниците да не изказват съобщените им тайни. Обаче обиецът излязъл и съобщил на един стражар. кой е извършил това престъпление. При сегашните закони ще запитат «Що ме извършил престъпление? Заслужава ли да бъде помилван?» Така разсъждават хора, които повърхностно разбират света. Обаче у нези, които разбират,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 да пасе свине, отколкото да отиде да мами хората. Питам в съвременното общество колко са онези, които подражават, например, на блудния син. В църквата колко са онези, които подражават, например, на блудния син. Ето защо Христос в Своята притча изважда образа на този блудник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 въпрос. Сега, ние знаем как да опушваме хората с тютюн. Знаете ли за какво е Тютюнът? Дяволът се опушва с тютюн и всички, които пушат, къдят дявола и той се окротява. Затова, ако жена ти е сърдита, покъдя с тютюн. Една нощ, един свещеник останал без тютюн,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 Мъжът не иска да живее с жена си. Дай му нейния дял. Посни го. Нека си върви. Ще кажете, че това не е християнско учение. Жена ти иска. Дай място. синът ти иска. Дай му дела, който му се пада. Това учение, което аз ви проповядвам, не е за слабоумни хора.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 и всички от които са като Христос, са свети. Когато ние почнем така да разбираме нещата, ще станем свети. Вие трябва да живеете и тогава ще бъдете свети. Ако можете да се самоотричате, вие сте свети. Когато светията влезе в едно общество,